الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بعلمتنا وزن علمه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد بخت اليمان كمسلمين Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberkai hidup kita Menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan karunia ilmu Serta taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari Kemudian semoga kita senantiasa istiqamah di atas ilmu dan amal yang telah kita pelajari salam dan salam mari kita perbanyak mengucapkan tu nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah seperti biasa pada kesempatan pagi Jumat kita mengkaji dan membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan modal kehidupan kita di dunia dan juga Bekal kita menuju Allah Tabawal Qawwata'ala Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini Berkaitan dengan Sebagian perihal dan ahwal Nyumal Qiyamah Sebelumnya Alimam Abu Ja'far At-Tahawi Menjelaskan tentang Alam Barzakh Tentang adanya Fitnatul Kubur itu pertanyaan wangkar wanakir, kemudian azabul qabr azab kubur. Setelah itu, al-imam Abu Ja'far al-Tahawir rahimahullah menjelaskan perihal yamul qiyamah. Beliau menyebutkan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan Ba'ath, iaitu hari kebangkitan. رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامه والعرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان تبليو يعني artinya dan kita yaitu ahli sunnah meyakini al-ba'ath iaitu kebangkitan wajaza'al-a'mal yamul-qiyamah balasan terhadap amalan pada hari kiamat wal-ar'di al-ar'du yaitu manusia akan dihadapkan kepada Allah dihadapkan kepada Allah al-ar'du wal-hisabi hisab balasan waqiraatil kitab Membacakan hasil ya, yang tertulis dalam kitab catatan amalan seorang hamba wal-sawabi wal-iqab balasan pahala wal-iqab dan sanksi. was-sirat iaitu jalan yang dibentangkan di atas neraka jahannam wal-mizan dan timbangan iaitu amalan yang akan ditimbang di mizan timbangan tersebut begitu juga lembaran catatan amalan serta manusia yang melakukan perbuatan tersebut Ikhwat iman para pemisar Rahimakumullah apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Jafar at tahawi ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Iman Bilyumil Akhir kita mengetahui bahwa iman di Yomil Akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman kemudian keiman kepada Yomil Akhir mencakup seluruh keimanan kepada seluruh permasalahan seluruh hal yang akan terjadi mulai dari berbangkitnya manusia atau dibangkitnya manusia dari alam kubur sampai mereka masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang beriman atau manusia digiring masuk ke dalam neraka bagi mereka yang kafir, orang yang fujar kemudian apa yang didapatkan, dirasakan oleh ahlul iman dalam surga berupakan nikmatan yang tidak bisa dibayangkan begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan oleh penghuni neraka waliyahzubillah di dalam neraka berbagai azab yang tidak bisa juga, ya, kita bayangkan bagaimana pedihnya ikhutalimah rahimakumullah akan tetapi apa yang jelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ini ya, secara sistematis tidak berurutan ya apa yang akan terjadi satu persatu secara berurutan sehingga sampai manusia masuk ke surga atau ke neraka dia menyebutkan tentang Al-Ba'ath Kebangkitan Pejaza Al-Amal Balasan terhadap Amalan Kemudian Al-Ardu Iaitu manusia akan dihadapkan kepada Allah Mereka akan ditampakkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian Hisab Hisabul Iaitu Balasan Ganti Hisab terhadap Amalan dan Perbuatan Mereka kemudian kitab yang diberikan oleh Allah dan kemudian dibaca masing-masing akan membaca apa yang tertulis dalam kitab catatan amalannya kemudian balasan kemudian sangsi asirat dan mizan ya. e, secara global urutan perihal dan ahwal yang akan terjadi pada hari kiamat itu mungkin bisa kita sebutkan secara berurutan yang pertama Al-Ba'asu Itu hari kebangkitan Manusia dibangkitkan dari Kubur mereka Kemudian setelah dibangkitkan Mereka digiring ke padang mahsyar Maka Dikendengertilah Al-Hashru Digiring Dan dikumpulkan di padang mahsyar Kemudian setelah itu Manusia kehausan Di bawah terik matahari yang tidak bisa dibayangkan Tidak ada naungan Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kepada setiap nabi yaitu telaga dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu terjadi Syafaatul Ulama. Syafaat di mana umat manusia semua datang pada para nabi, pada Adam, kemudian Nuh, Ibrahim. Kemudian Musa dan Isa kemudian terhadap pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bersujud menghadap Allah bersujud bersimpu di hadapannya sembari memuji dan memuji Allah memujallah wa Taala. Kemudian Allah mengizinkan beliau untuk memberikan serbap pada umat manusia. Kemudian setelah itu Allah akan menghisap manusia ya untuk memberikan balasan terhadap amalan mereka baik atau jahilnya. Setelah itu mereka akan dihadapkan kepada Allah Al-Ardu ya. Kemudian mereka akan ditanya oleh Allah masing-masing akan ditanya oleh Allah Terhadap perbuatannya Kemudian Dari hasil pertanyaan tersebut Maka akan muncul hisap ya. Orang-orang yang beriman Yang bertakwa akan dihisap oleh Allah Dengan hisap yang ringan Kemudian Orang-orang kafirin akan dihisa dengan hisap yang berat. Kemudian setelah itu juga diberikan kepada masing-masing dari mereka kitab dari sebelah kanan bagi orang beriman, dari kiri arah belakang itu orang-orang kafirin. Mereka masing disuruh membaca kitabnya catatan amalan mereka masing-masing dan tidak seorang pun yang bisa mengingkari semua tertulis sesuai dengan amalan dan perbuatan mereka di dunia kemudian setelah itu ada mizan ya, timbangan merancang keadilan semua akan ditimbang kemudian setelah ditimbang akan ketahuan siapa yang berat amalan kebaikannya dan yang berat timbangan kejahatannya setelah itu manusia digiring menuju surga dan neraka maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, dari padang masyarakat manusia digiring menuju surga dan neraka dan jalan sungguh sangat panjang yang tentunya tidak ada cahaya kegelapan semata manusia berjalan sesuai cahaya yang mereka miliki masing-masing berdasarkan amalan dan ketaatan mereka di dunia kemudian setelah itu mereka akan melewati jembatan iaitu sirat yang Allah bentangkan di atas ya, neraka jahannam Adapun orang kafirin Ya, dikering masuk ke dalam neraka. Kemudian, setelah dibentangkan neraka, uh, dibentangkan jalan di atas neraka jahannam tersebut menuju surga, manusia akan melewatinya, murur, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya, sebagainya akan kita jelaskan. Kemudian, sampai mereka melewati al-sirat berjalan di atas shirath mustaqim tersebut. Ya, sebelum mereka masuk surga, masih ada di sana padang yang luas. Allah kumpulkan mereka, ahli surga, ahli jannah untuk ya, hisab terakhir. Ya, pengadilan terakhir. Artinya, mereka masing-masing akan dikisahkan terlebih dahulu. Jika di antara mereka masih ada kedengkian atau kezaliman atau kesalahan terhadap yang lain maka dibersihkan terlebih dahulu sampai tidak ada lagi di hati mereka sedikit pun kedengkian terhadap yang lain atau kezaliman sedikit pun setelah itu mereka diizinkan masuk surga tentunya pertama sekali yang membuka pintu surga ya dengan izin Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu Kemudian penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Kala ana Muhammad. Kala dika umirt. Siapa anda? Nabi kita menjawab, "Saya Muhammad." Kemudian dibukakan pintu surga. Beliau SAW yang masuk terlebih dahulu diikuti oleh umatnya. Kemudian dalam surga mereka mendapati berbagai kenikmatan. Yang tidak bisa dibayangkan. فلا تعلم نفس ما أُوفَّيَ لَوْمِ قَرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءَ مِمَّا كَانُوا يَمْلُونَ. Tidak seorang penciwa yang mengetahui apa yang telah disediakan baginya di dalam surga berupa kenikmatan sebagai balasan terhadap amalan mereka di dunia. Kemudian manusia dalam surga kekal selama lamanya, sebagaimana manusia masuk neraka karena kekufuran dan kesyirikannya kekalaan neraka selama-lamai itulah secara sistematis, secara berurutan ya kejadian dan ahwal prihal yawmul qiyamah ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini tentunya tidak akan semua apa yang jelaskan atau ini sampaikan tadi oleh Imam Abu Jabbar Ta'hy akan kita jelaskan secara uh, selesai untuk dijelaskan. Tapi kita akan menjelaskan satu atau dua permasalahan berkaitan al-bas wajaz amal atau al-hashar hari mereka dibangkitkan kemudian dikumpulkan pada masar. Adapun al-bas, ya wanu'minu bil-bas, kata Imam Abu Jafar Ta'hy wajaz al-amali wal ardi wal hisab kita ahli sunnah ya mukmin bil ba's muimani al ba's al ba's ya artinya sebagaimana kebangkitan yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia ya setelah dari dan mengeluarkan mereka dari alam kuburnya Dan ini tentu setelah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengiup surul yang yang kedua karena ada dua tiupan Yang pertama Tiupan yang membuat semua manusia mati Kemudian setelah itu Antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua Arbaun 40 apakah 40 tahun 40 hari wallahu alam kena begitu hadis yang diriwayatkan ayah Abu Hurairah radhiyallahu an dia tidak menjelaskan apakah 40 hari atau 40 tahun طيب setelah itu terjadi tiupan yang kedua an-nafa ats-thaniyah sehingga manusia bangkit dari alam kubur تلاع البعث. قال: سبحانه. ونفخ في الصور فصائقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضء الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Kanafiyah sur, kemudian ditiuplah asur as seruling, kita namakan seruling ya seruling sangkar gala, ya. yang ditiup oleh malaikat, masur dekat langan. Muslimin bahkan sebagian menukarkan ijma bahawa yang meniup itu adalah Israel, kan? Tapi dalam hadis rasul menyebutkan, ya nafiku, nafiku asur as yang meniup ya seru yang tersebut kala sallallahu alaihi wasallam kaifa al'um wa Kaif nafikhus surum qad altaqama suru. mata yu'mar katana bi sallallahu alaihi wasallam bagaimana aku akan merasakan kenikmatan hidup di dunia ini sementara malaikat yang meniup suruling tersebut telah bersiap-siap untuk meniup dia meletakkan suruling tersebut di hadapan mulutnya sembari membuka mulutnya yang siap-siaga untuk meniup tak kalah diperintahkan oleh Allah Taala dan dia selalu melihat ke atas tanpa berkedip ya matanya tidak pernah berkedip dia selalu melihat ke atas ya. semenjak Allah menciptakan malaikat tersebut kerana tugasnya itu kerana dia takut tak sekalanya dia berkata ia ya, matanya berkedip dan tidak melihat dan tidak mendengar perintah tersebut, maka dia terlambat meniup seruling, sangka Tapi setelah itu manusia meninggal semuanya, mati semuanya. Wa nufiqah fil suri falaika, manfi al-samaati wa manfi al-arhila, masya Allah. Jelih al-Mulk al-Khairat wa Taala. Ya. Kemudian thumma nufiqah fee ukhraw kemudian ditiup serulim atau samkakala yang kedua tiupan yang kedua tiba-tiba manusia berdiri bangkit dari alam kuburnya itulah Al-Ba'as dan masalah Al-Ba'as ini merupakan salah satu dari rukun iman Karena dalam sebagian hadis riwayat Hadis Sabihur Rial radhiyallahu an. Tatkala dia beliau datang pada Nabi saw menanyakan tentang iman, Nabi saw menjawab, "An tu'mina Billahi, wa malaikati, wa kitubhi, wa rasulhi, wal ba'fi." Dari taban Ibnu Umar hadis Umar radhiyallahu an. Itu menjelaskan An tu'mina bil-yawmil-akhir Bil-yawmil-akhir Wa tu'mina bil wal khari wa Dalam riyad Abi Hurairah Wa tu'mina bil-ba'si <coughs> Jadi al-iman Maka beriman kepada Allah kepada para malaikat kepada kitab-kitabnya Kepada Ya, yaumil-akhir Kemudian kepada al-ba'as Ya pada Yawmul Ba'ath hari kebangkitan dan permasalahan Al-Ba'ath itu manusia akan dibangkitkan sebagaimana setelah mereka dilahirkan permukaan bumi ini telah terdapat penjelasannya dalam Al-Quran dalam hadis dan juga ijma' Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan yaumul ba'ts dengan berbagai nama di al maat yaitu dikembalikan Iaitu mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa mereka dikembalikan pada hari kebangkitan itu qala Subhanah allazi narad 'alaika al qur'ana laraaduka ila ma'ad sungguhnya yang wajibkan kepadamu al-Qur'an itu menurunkan kepadamu al-Qur'an akan membalikkanmu kepada yaumul ma'ad yaumul ma hari pengembalian yaitu yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala juga menamakan yaumul ba'ts itu dengan annushur Qala subhanahu Kullahu alladhi arsala al riyah Fatuhih Sahaban, fasuqnaahu ila belad minyak, wa ahiyana bhih l'Arba bade mautiha. Kedalikan al Mushur. Allah yang mengiring, yang mengutus atau yang mengirim, ya Riah angin. Fatuhih Sahaban. Kemudian angin itu mengiring membawa Sahab awan. Kemudian Allah turunkan dari alam tersebut hujan kepada suatu negeri yang, yang mayit, yang kering. Kemudian para ahli kami hidupkan dengan air hujan tersebut bumi yang kering tersebut pada mautiah setelah kekeringannya. Kagalikan nusyur begitulah hari kebangkitan. Dinamakan juga al-ba's al-khuruj keluar yaitu manusia dikeluarkan dari alam kubur. Allah subhanahu. Rizq lil 'ibad fa ahya'na bihi baldatan mayta, كذلك الخروج. Bahujan yang turunkan oleh Allah merupakan rezeki bagi umat manusia. Dan juga Allah menghidupkan dengan hujan tersebut baldatan mayta, negeri-negeri yang telah mati itu keringan Kadzalika al-khuruj. Begitulah mereka juga akan dikeluarkan yaitu dalam kubur Adapun dalil yang menjelaskan tentang ba's dalam Al-Qur'an terdapat berbagai redaksi ayat yang menjelaskan tentang hal itu Terkadang Allah menyebutkan yaitu menamakan ya Al al-ba's tatkala orang-orang kafirin mengingkari hari kebangkitan tersebut maka Allah membantah dan menjelaskan kebatilan Aqidah mereka Qala subhanah Zaman ladhina kafaru Alla yub'a'thu Qulbala warabbi Latub'a'thunna Thumma latunabba'unna Bima amiltum Wadhalika alallahi Yasir Orang kafirin Mengira bahawa mereka tidak akan Dibangkitkan Kata Allah Bala warabbi latub'a'thunna Bahkan sungguh demi Rabku kalian akan dibangkitkan kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia dan hal itu sangat ringan bagi Allah Tawaraka wa ta'ala dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu yaitu penjelasan tentang bagaimana manusia dibangkitkan ya bangkitan yang pertama sehingga Allah menjelaskan Al-Qur'an Al ya ayyuhan nas in kuntum khairaib minal ba's fa Allah mengingatkan kita pada asal usul penciptaan kita yang awalnya manusia tiada kemudian dia diadakan diciptakan oleh Allah dan penciptaan mereka dimulai dari tanah sebagaimana mereka awal penciptanya dimulai dari tanah, penciptaan yang pertama, maka juga mereka akan dibangkitkan dari alam kubur seperti sediakala. Ya ayyuhan nas in kuntum raib min al-ba's inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia jika kalian meragukan tentang hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari turab dari tanah. Ini asal penciptaan manusia. ikhlatan iman para khusus rahimahumullah itu diantara ya, bentuk sisi pendalilan yang dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membangkitkan umat manusia kemudian diantara dalil dari sunnah sebagai yang dijelaskan tadi telah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqaihi wa wirusulihi wa, wa tu'minu bil ba'tsi ba't iman itulah engkau beriman kepada Allah beriman pada para malaikat pada kitab-kitabnya ya kita Allah subhanahu wa ta'ala kepada bigha'i dan perjumpaan ya, dengan Allah pada hari kiamat wa dan pada para rasulnya mutqinna bil ba's dan angkumrimun kepada al ba's -ba kebangkitan sebagaimana diriwayatkan imam al bukhari rahimahullah dan ini menjelaskan kepada kita ya kedudukan iman bil ba's -ba ya, kendati iman kepada يوم akhir dalam hadis jibril riwayat yang lain yang masyhur ya menjelaskan untuk minna atau aliman bil yaumil akhir dan iman pada yaumil akhir mencakup seluruh rihal dan ahwal yang akan terjadi pada hari kiamat termasuk dalamnya adalah al ba'th -Ba hari kebangkitan <tuh> kemudian hadis qab malik radhiyallahu an nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama nasmahul mu'min tawirun fi syarjul jannah hatta yabathuhullah yabathuhullah azza wa jalla ila jasadihul kiamah ya sungguhnya nasmatul mu'min roh ya nyawa seorang mu'min tawirun fi syarjul jannah jadi kalau pada hari kiamat ya burung yang berterbangan yang terbang di antara pohon-pohon yang ada dalam surga sampai Allah bangkitkan ya umat atau manusia kemudian Allah ya bangkitkan roh tersebut kepada Allah nafsu satukan dengan jasadnya untuk dibangkitkan pada Yom El Qiyamah jadi sekarang orang-orang beriman sebagian hadis yang sahih ini adalah terbang ya, berikan burung yang terbang-burung yang terbang di antara pohon-pohon yang ada dalam surga, dan ini kita imani Kemudian bila datang hari berbangkit hari kebangkitan, Al-Ba'ath Allah akan mengembalikan roh tersebut pada jasad sehingga dibangkitkan roh dan jasadnya. termasuk dalam hal ini juga hadis yang menjelaskan ya Kisah seorang sahabat yang tatkala kala atau kala haji, afwan. Karena haji bersama Nabi saw. Kemudian beliau jatuh dari untanya dan meninggal dalam keadaan muhrim, ihram. Maka Nabi saw. Ia disebut ubi mae dan sidr. Ya, mandikan dia dengan air dan juga dicampur dengan sidr. Ya. Wakahfino fi sobaidan. Kapan kan dia? Ini dua, ya. Kain kapannya, saupnya, yaitu dua potong kain eharf tersebut. Jangan diberi forbum. Kemudian bila tu kami ruqyah sajalah untuk kalanya. Fain nahuya baatu, yobatu yomal kiamatimulabiyah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ya, mulabiyah. Dia akan telbiyah. Karena dalam keadaan muhrim. Nampaklah kalimat para pemisah rahimakumullah. Itu di antara dalil yang menjelaskan tentang al-ba's -ba kemudian bagaimana sifat ya kondisi manusia dibangkitkan tadi kita membacakan ayat dalam surah az-zumar atau dalam surat yang lain ya masalah anfu bisur dalam surah yasin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan ditiupkan ke sur, fa idahum min al ila rabbihim yansilun. Jadi tatkala di tiup sangkakala kedua, maka manusia itu bangkit dari alam kuburnya ila rabbihim yansilun itu bersegera. Nah, di sini kita memahami tatkala manusia dibangkitkan dari alam kuburnya ya dengan tiupan yang kedua tadi mereka akan bergegas keluar dari kuburnya dan dikirim menuju al-mahsyar Disebutkan dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Ya. Summa yunsilu Allah minas sama' ma'an Kemudian Allah Menurunkan dari langit hujan. Yang butuh nakkan yang butul baklu. Kemudian mereka tumbuh, bagaikan ya kacang-kacangan ya kacang yang tumbuh. Lais minimal insan syukuril haya tidak satu pun dari jasad manusia kecuali semua telah ya fana telah hancur illa Allahu satu tulang. Wa huwa ajbun tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumul qiyamah. Dari situlah Allah akan kembali menyusun. Ya. Jadi semua telah hancur, tulang belulang mereka kecuali satu al yaitu satu tulang, tulang ekor. Ya. Maka dari situ mulai Dirangkai kembali Disusun kembali Kemudian mereka Diciptakan oleh Allah seperti Diciptakan pertama sekali Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya setelah kembali Disusun tulang belulang mereka Kembali ya daging yang Sebelumnya ada Dikembalikan oleh Allah Nah seperti Pertama sekali mereka diciptakan Ke permukaan bumi Ikhwatul Ummah, Barabb Surahimakumullah. Perihal hari yang beragt ini hari yang sangat mengerikan, ya. hari yang begitu dahsyat. Kerana begitu Allah Subhanahuwataala telah mengizinkan terjadinya kiamat maka dunia alam semesta ini akan hancur. langit akan terbelah planet-planet akan berjatuhan bumi bergoncang laut, air laut akan gelombang ya, yang dahsyat sehingga dijadikanlah sebagai api belbiharu sujirat menjadi lautan api matahari akan terbelah hancur dan hari yang begitu sulit sehingga diberikan permisalan oleh Allah sampai bila ada wanita yang hamil melihat hari yang begitu dahsyat tersebut akan terjadi hal yang sungguh sangat dahsyat akan janinnya akan keguguran manusia seperti orang yang mabuk tetapi mereka sungguh tidak mabuk karun nasa sukar Allahum bi Kena kina Allah yang syaitin kemudian manusia seperti orang yang mabuk mereka tidak mabuk tapi sungguh azab Allah yang sangat pedih pandangan manusia semuanya melihat ke arah atas dan tidak berkedip mereka semua mengharapkan menunggu keputusan Allah yang Maha Kuasa Hati manusia disebabkan Kejadian alam yang begitu dahsyat Sampai kerongkongan, kerongkongan mereka Hati yang tidak bisa keluar dan tidak sampai kepada tempat ya, asal-muasalnya itu di hati di dada mereka tapi sampai pada kerongkongan ini menunjukkan kondisi yang sangat dahsyat dia tidak keluar dan tidak pernah masuk sehingga pada hari tersebut manusia anak-anak yang Ya belum tua akan segera menjadi tua sehingga mereka ya, seperti orang yang telah tua atau mereka menjadi tua Fala subhana pakayfa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul bil dana syiba Bagaimana karen tattaqun takwa dan tidak takut in kafartum Jika kalian kafir pada suatu hari Ija'adu lilyana shiba Hari yang menjadikan wildan Anak-anak muda Shiba menjadi tua karena hari yang begitu dahsyat Ikhutul iman Arabumisa rahimakumullah Bagaimana masa dibangkitkan Dan Sebagaimana yang Jelaskan dalam hadis Bahawa Manusia dibangkitkan Dari alam kuburnya Dan yang bersama sekali akan dibangkitkan Rasulullah SAW Bagaimana kondisi mereka Dan bagaimana mereka digiring ke alam padang masyarak Mereka dibangkitkan Dalam keadaan Tidak memiliki pakaian dalam kondisi seperti sediakala mereka diciptakan dan mereka digiring ke alam mahsyar ya. sehingga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah pada hari itu manusia Ya, yeah. laki dan wanita tidak saling melihat aurat mereka. فقال Nabi صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأبر أشد من أن يهما ذلك. Perdan ahwalnya Aisyah lebih dahsyat. Ya. Yeah. Mengerikan. Ya. Yeah. Yang itu semua ya. Yeah. Menghilangkan ada pikiran dan keinginan mereka untuk melihat aurat satu dengan yang lain dengan yang lainnya jadi manusia tidak lagi membayangkan hal itu, karena alamnya bukan alam dunia tapi alam akhirah yang sebagaimana jelaskan tadi manusia melihat kondisi begitu dahsyat ikhwati iman, para pemirsa rahimah itu ni sekelumit tentang ba'as maka dalam hal ini sebagaimana yang kita imani halusunna mengimani menu'minu bil ba'as kita semua akan dibangkitkan kita semua akan dibangkitkan setelah proses melewati alam barzakh antara alam akhirat dan dunia itu menjelaskan bagaimana ya perjalanan alam barzakh. Mulai perjalanan ala akhirat dimulai dari al-ba'ats. Ya. Yang tentunya diawali dengan tiupan seruling sangkakala yang kedua. Maka disitu mulai perjalanan yaumul akhir. Al-hayat, kehidupan yang 100% berbeda dengan kehidupan dunia. Dan tempat manusia atau alam yang di mana manusia akan dibangkitkan, di sana ada hisab pada masyarakat, ya, bukan lagi bumi atau tanah yang kita hidup sekarang ini. Yoma tuk bedel al-ardu ghaib al-ardi wal-samawat, wabrezulillahil wajib al-qahar, wabrezulillahil wajib al-qahar. Pada hari tuk bedel al-ardu ghaib al-ard, pada hari bumi ini akan diganti Allah dengan selain bumi ini, wal dan langit. Ya matabaddalul ardhu ghayra al-ardhi was-samaa'u diganti oleh Allah. Wa barazulillahi al-wahid al-qahhar. Kan akan ditampakkan kepada Allah cuma akan muncul menghadap Allah al-wahid al-qahhar. Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Kenapa Allah ganti tempat dikumpulkan manusia di padang masyarakat setelah mereka dibangkitkan karena di sana akan ada pengadilan yang maha adil tidak ada kezoliman sedikit adapun di dunia ini telah terjadi kezoliman pertumpahan darah perbuatan maksiat dosa kekufuran telah dinudai bumi ini dengan perbuatan dosa manusia kekufuran mereka, kesyirikan mereka, bid'ah khurafat mereka dan maksiat mereka pertumpahan darah. Bumi yang penuh dengan kekesalan maka tidak pantas tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat pengadilan yang Maha Adil. Maka hikmah Allah menuntut yawmatu tubadalu al-ardu ghayra al-ardu wa al-samawat bubarza Diganti oleh Allah sehingga tidak ada di sana sungai tidak ada gunung tidak ada lembah tidak ada pepohonan tidak ada ya satu tempat yang menjadi ya patokan seseorang semua di padang terbuka ya tiada penerangan tiada naungan Setelah manusia akan dikumpulkan, setelah mereka dibangkitkan. Ekoh terimaan para sarahimakumullah. Kenapa mereka dibangkitkan? Ya mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Perjalanan yang panjang yang tiada akan berakhir. Satu hari dibandingkan dengan hari yang kita jalani di hidupnya seribu kali lipat. Ya, hitungan seribu hari sama dengan satu hari pada yaumil El dan tidak pernah akan berakhir, karena dunia akan sirna dan akhir kekal abadi. Yang menjadi pertanyaan di akhir kajian ini adalah. apa yang telah kita persiapkan untuk hari itu manusia sekarang dihantui dengan rasa takut yang berlebihan terhadap virus corona misalnya dan mungkin ya persentase mungkin 1% mereka ya kalau terkena virus tersebut terinfeksi virus tersebut mungkin dia mati tapi yakinlah 100% anda akan mati kita akan mati baik virus kalau atau tidak manusia berlebihan menyikapi hal ini sampai sebagian kena ketakutan ya, mempersiapkan bekal untuk kehidupannya sehingga dia memproyeksi tak ingin keluar dari rumah, tidak ingin terinfeksi virus corona, ya, membeli mengumpulkan bahan makanan minuman, ya, ketakut kalau keluar rumah terinfeksi virus corona. Tapi dia tidak pernah ingat, bahkan dia lalai, kematian itu akan datang di mana saja, kemudian akan dikuburkan, kemudian akan dibangkitkan maka kembali kepada Allah. Berlujuh ila Allah azza wajalla kembali kepada Allah. Berserah diri. Semua akan mati. Kena virus corona ah oh, selain virus corona itu nya satu bagian kecil banyak sebab-sebab kematian. Menyedarkan umat manusia agar mereka tidak tertipu dan terlena dengan kehidupan dunia yang Melalaikan ini, agar mereka menghilangkan berbagai sifat kesombongan yang ada pada diri mereka kembali kepada Allah apa yang harus disombongkan. Agar semua manusia terutama para pemimpin-pemimpin gak ini sadar anda tidak memiliki satu apa-apa, tidak memiliki daya upaya. Hilangkan nada-nada kesombongan, retorika kesombongan yang diungkapkan untuk menenangkan ya, kondisi dan keadaan umat manusia tidak bermanfaat tapi kembali kepada Allah ingatkan umat manusia bahawa ini adalah cubaan dari Allah menguji kita semua Ya, apa kaitan dengan Ba'at kenapa ini dibahas nah, karena mengingatkan kita hari kebangkitan akan datang kita akan mati semuanya tapi orang beriman bila mereka meninggal dalam keadaan iman baik dengan sebabkan virus corona atau yang lainnya mereka dalam keadaan baik dalam keadaan bahagia kena memiliki iman tapi orang-orang kafirin orang berbuat maksiat dan dosa bila diujud Allah terbuka azab baginya sengsara di dunia celaka di akhirat intinya kita beriman ada jazaul amal. Semak so, kata Imam Abu Jafar al-Tahawi. Balasan terhadap amalan kita. Pembiayaan mizqala dzarrotin khairiyah, pembiayaan mizqala dzarrotin syiriyah. Orang siapa yang beramal mizqala dzarrah, sebesar mungkin dzarrah itu semut. Ya. Dari satu kebaikan akan dilihat. Sebaliknya yang beramal melakukan kejahatan, semak so akan dilihat. Maka apa yang telah kita persiapkan? Kalimam jawab pada tahawiyah. Nau'min bil ba'athi wajaza il-amal wal ardi wal-hisab. Ya, ikut iman baru dan syarh Mungkin pembahasan masalah ba'ath dan balasan terhadap amalan kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan tentang masalah hisab ini panjang pembahasannya. Wal-ardu juga nanti dan masalah as-sirat wal-mizan kita akan jelaskan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini maka anda kita senantiasa waspada dan persiapkan diri untuk menghadap Allah kematian pasti datang kapan dan dimana saja cepat atau lambatnya dengan sebab apapun kematian itu hanya satu kematian sebabnya bermacam-macam. Semua so, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah wallahu aalam. Nah. Syukran jazakallahu khairan barqulafik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan kita Syarah Kitab Tauhid ya, mengenai pembahasan iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan yang benar-benar kuat. Kepada hari akhir tersebut sehingga kita memperbaiki amal-amal kita di dunia ini Baik untuk selanjutnya Kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda para pemisah Ataupun pendengar dimanapun anda berada Yang ingin bertanya di perihal Perbahasan kita hari sepadan pagi hari ini silakan anda bisa menghubungi kami Di layanan telepon 021-823-6543 Atau anda bisa mengirimkan pertanyaannya Di nomor layanan Singkat 0819-896543 Kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu, Ustad, ada beberapa pertanyaan yang sama di antara Bapak Heri di Merauke dan penanya yang lainnya mengenai pembahasan tadi yang sedang saat ini banyak ya mewabah di beberapa negara. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan seseorang atau banyak di antara Saudara-saudara kita yang di mana setiap ada kabar mengenai virus corona tersebut selalu disebarkannya. Apakah fikihnya tersebut seperti itu ataukah bagaimana? Ataukah sudah diatur di dalam Islam Ustaz mengenai kabar-kabar yang terjadi di satu negeri sehingga hal tersebut menjadikan sedikit ketakutan setidaknya di hati-hati kaum muslimin. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri dan yang lainnya Para kelofik Ya Pertama yang perlu kita ketahui bahawa Sifat atau sikap seorang muslim adalah senantiasa memberikan kabar gembira kepada saudaranya Ya Tidak selalu mencari berita-berita yang menakutkan Yang terkadang membuat manusia pesimis Ya kerana diantara untuk kebaikannya itu adalah idkhalus surur iqalbi ahik masukkan kegembiraan dalam hati saudaranya ya ada bila terjadi hal-hal yang berupa bencana alam yang ditakdirkan oleh Allah atau berbagai penyakit yang telah mewabah ya, melanda umat manusia dan itu telah nyata Apalagi di dunia Ya, zaman sekarang ini Di zaman Ya, keterbukaan informasi Dan berbagai media dengan mudah manusia Mendapatkan data dan informasi tersebut Maka Seorang mukmin Jika hal itu betul telah terjadi Dan telah menjadi berita publik, Ya, maka dia menyampaikan hal itu untuk memberikan peringatan kepada umat manusia dan bagaimana solusi dan sikap seorang mukmin dalam menghadapinya. Bukan menabarkan berita-berita yang tidak ada landasannya, sumbernya, sehingga setiap hari mengikuti berapa yang telah korban di negara ini, negara itu, ya habis waktunya untuk mengikuti hal-hal perkembangan yang seperti itu kemudian apa manfaatnya tapi kalau dia ingin mengetahui kondisi yang seperti itu dan mungkin yang tidak diketahui lebih banyak yang korban yang telah jatuh atau yang menelan korban sebabkan wabah tersebut ter terinfeksi dan juga telah mati disebabkan hal itu dan nah, maka ini harus menjadi perhatian utama bagaimana dia menjelaskan pada kaum muslimin, saudaranya ya, sikap yang benar dan mengambil hikmah dari hal yang demikian itu bukan setiap hari mensyur mencari berita tentang hal itu untuk apa? tapi apa yang telah dipersiapkan menghadapi hal itu? Hmm, ada banyak mungkin ya, sekali informasi yang valid begitu ya bukan hoax. Dia sampaikan Sebagai pelajaran Kemudian di sana akan Ada kesempatan dia menyampaikan Bagaimana sikap kita yang benar Itu yang seharusnya dilakukan Bukan setelah syur informasi ini Terus sekian setelah yang korban Dan seterusnya Tau itu korban demi korban juga manusia Kita manusia, anda manusia akan datang waktunya Kalau anda tidak waspada, tidak Mempersiapkan diri, akan menimpa Dan terbaik, terinfeksi hal itu Bagaimana sikap kita? Dan juga ini ya kesempatan saya ingin menyambut kepada semua baik dari ya oleh dari menteri kesehatan dan sebagainya okay, tim kesehatan dan ini semuanya sudah seyogianya dan selayaknya juga mengikut sertakan ya tim medis agama untuk memberikan ketenangan dan memberikan penjelasan menjelaskan memberikan jawaban kepada kaum muslimin bagaimana sikap kita menghadapi hal ini Bukan sudah mengandalkan masalah kesehatan Masalah yatim dan juga Langkah-langkah e, medis Tapi yang paling utama Bagaimana semua ini siapa mentakdirkan Siapa mentakdirkan hal ini Ini permasalah menerat kaitan dengan Masa takdir Allah Keimanan kepada takdir Menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Dan fakir dan lemahnya umat manusia maka saya ingin penjelasan bagaimana sikap kita tidak berinteraksi ya, memakai masker kemudian cuci tangan kebersihan betul kemudian untuk sementara tidak melakukannya ya, traveling ke Luna atau menerima masuk atau pergi keluar berbagai ya antisipasi menghadapi hal itu bagus itu hal yang dianjurkan karena dipintakan kita untuk melakukan hal demikian itu pengobatan preventif dan pengobatan bagus, tapi ada satu yang mungkin terlalaikan baiknya semua dengan izin Allah virus yang tidak tampak itu dia bersembunyi tapi tubang kemaningannya dan berbagai media angin dan dia pernafasan masuk ke dalam tubuh, tidak terlihat mana kekuatan manusia yang sombong dengan kekuatan mereka, senjata mereka miliki, mampukah menghancurkan hal itu? Membanggakan keahlian mereka, tim medis mereka yang ahli, dan bisa mendeteksi macam-macam. Mana? Tidak mampu. Maka sudah ada kita ini, untuk ya kesadaran, pemahaman, mulai dari, Pimpinan tertinggi negara sampai masyarakat, ya, awam dipahamkan bahawa solusinya selain seorang melakukan dia ya, secara ya solusi secara ya, preventif dan juga pengobatan kembali kepada Allah banyak dosa kita ini banyak dosa bangsa ini kezoliman ini maksiat dosa murajalillah ya kezoliman tumpahan darah berpecahan maksiat riba ya. perzinahan perjudian perkara cela penyebab kerusakan permukaan binasa dosa manusia ya Allah uji mereka ya ketakutan semua seorang beriman semakin yakin dia kembali kepada Allah wa maa asabaka min musibatin illa bi'innillah wa man yu'min billahi qul yahti qalba tidak satu promosi baik menyimpang. Saya cuma dengan izin Allah. Barangsiapa beriman, yakin dengan izin atau takdir Allah, kemudian dia pasrah dan riba, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Allah asalnya musibah. Maaf, asalnya musibah. Belajar berilmu, di kitab yang Qabil An Nabraha. Ina Dzalikal Allah Yasir. Semua telah terdoleh akan terjadi. Ya, kembali kepada Allah. Yaitu asalnya ilmu. Ilahul Qaniul Hamid. Kembali musibah. Kira-kira. Ya, kembali kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Jadi, gunakan jadikan media yang kita miliki untuk menebarkan ruh ya, optimisme dan juga kembali pasrah kepada Allah. Bukan dia yang mau berita-berita tertentu padang berita yang disengaja untuk membuat manusia cemas. Ya. Dan berlebihan dalam menyikapi hal itu tidak sepantasnya mungkin ya itu ikut dalam menabarkan berita-berita yang seperti itu. Ya, persiapkan diri, perbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah, jaga kesehatan, kula hidup yang benar, makan yang sehat, ya, perkaya yang bersih, tempat tinggal yang bersih, menjaga kebersihan dan sampah di tempatnya, jangan sembarangan, ya. jaga kebersihan, makan yang sehat, jangan semua dimakan. Ada yang halal, ada yang taib. Ini semua dimakan. Ya. Semua yang melata dimakan, tak tersisa. na'udzubillah Ya, semua dimakan. Tak punya dia dimakan juga. Riba, korupsi. Ya. Ini menyebabkan permasalahan. Maka kembali kepada Allah. Dasarnya bangsa ini umat atas kaum untuk kembali kepada Allah. Mengenai diri, mengenai iman, kembali kepada tauhid, berserah kepada Allah. Allah mampu, dengan purusnya akan memilih sakat manusia Allah mampu, tapi tidak menginginkan seperti itu Tapi ujian bagi sebagian mereka Jadi pertanyaan, mana kecanggian mereka? Mana kemampuan mereka? Dunia medis mereka? Mana keahlian mereka sudah menemukan vaksin untuk hal itu? Sampai sekarang belum ditemukan Menunjukkan manusia lemah, kesombongan apa yang harus mereka Ya, tampakkan kepada manusia Maka, wahai pembangun saya ini Mari kembali kepada Allah Wahai Islam, mari kembali kepada Allah Tinggalkan dosa maasiat Tinggalkan riba Tinggalkan berbagai penyimpangan pemikiran yang sesat menyesatkan Kembali kepada agama Allah Kembali, siapkan diri untuk menghadap Ya, Allah Siapkan diri untuk menghadap kematian Baik dengan virus corona atau dengan yang lain Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Syukran jazakallakhir atas jawaban Ustaz. Demikian untuk beberapa pertanyaan yang kami simpulkan dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung. Silakan kami tunggu di 0218236543. Nah, silakan halo Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Ibu? Dari Umusya Bila di Pekanbaru Silakan Umusya Bila warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, silahkan Ustaz oh, Langsung nah. uh, Ustaz, saya mau tanya Ada juga yang bertanya Apakah doa bisa merubah takdir ya Pak Ustaz? Hmm Mohon penjelasan itu saja, Pak Ustaz. Baik. Jika kalau kaya. Baik. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Nama sila, Ustaz. Terima kasih pada umum sebila bukan baru barakah lafik. Apakah doa? Ya, doa bisa merubah takdir. Jawabannya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa berubah Ya, itu secara prinsip Apa yang ditakdirkan oleh Allah, Tidak bisa berubah Maka bila Allah menghendaki Kewasepadaan kita dan doa kita Tidak akan merubah hal itu Tapi sebelum terjadi Maka doa itu bermanfaat Untuk Untuk apa? Untuk menyingkirkan, menjauhkan apa yang mungkin Allah takdirkan ya menyempat seseorang. Maka Allah takdirkan dengan doa, itu akan dijauhkan dari seseorang. Jadi, intinya, doa tidak bisa menolak takdir. ya Doa tidak bisa menolak takdir. Lalu, apa maksud manfaat dari doa? Sangat banyak manfaatnya. Untuk mendapatkan kebaikan Tanpa menolak kemudaratan Ya Maka kita diperintahkan berdoa nah. Berarti bisa dirubah Tidak bisa dirubah Begini Cara memahaminya adalah Allah telah menetapkan Semua yang akan terjadi Sampai omel kiamah Dan itu semua telah tertulis Di lohel mahfuq Dan termasuk takdir Allah adalah berdoanya seorang hamba baik sebelum suatu itu terjadi atau setelah terjadi Allah mentakdirkan bahwa suatu ditakdirkan menyimpan seorang hamba, tapi Allah takdirkan bila hamba itu akan berdoa sehingga apa yang takdirkan tadi ditakdirkan lagi oleh Allah tidak terjadi menyimpan dia, karena dia berdoa. Tapi kalau tidak berdoa, ya terjadi. Semua itu ditakdirkan. Jadi intinya doa dan takdir tadi Semua dalam lingkaran takdir Tidak bisa keluar dari hal itu ya. Bila kita mengahami hal itu Maka pada akhirnya doa bermanfaat Tapi bila semua itu telah dihendaki oleh Allah subhanahu wa terjadi Maka doa tidak lagi akan bisa menolak hal itu ya. Ini maksud dari apa bahawa yang dijelaskan sebagian, ya ada dijelaskan bahawa doa tidak bisa menolak takdir. Nah, oleh karena itu sebelum hal itu terjadi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ya, sebagai contoh yang real sekarang ini, loh, kalau begitu, enggak perlu kita berdoa Ustaz tentang untuk terhindar dari virus corona, ya, enggak berdoa. Karena kita tidak tahu apakah akan menimpa kita akan terpengaruh oleh infeksia corona atau tidak, ya. maka berdoa ini sebagai usaha kita preventif. Maka ada doa pagi dan petang hari, doa sebelum tidur, doa keluar rumah, ya, mohon keselamatan pada Allah. Bawaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Ramadhan, A'zmi Insha Allah di bawah firsa ma'us Samiul Ali. Dengan nama Allah tidak akan membahayakan sesuatu apapun dalam dunia. Allah Ma'us Samiul Alim dan Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Saya mengatakan tiga hari, uh, tiga kali, pagi dan petang hari maka tidak satu pun akan bersambahyakan dia. berarti Allah mentakdirkan apabila seorang hamba membaca doa tersebut dia terselamatkan. Tapi kalau tidak membaca maka akan menimpa dia. Ya. Allah mahfidhni mim bain yadayya um yas'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma stur awrati wa amin ra'ati Allahumma mahfidhni mim bain yadayya wa, khalfi, wa, yamini, wa, shimani, wa, fauki, wa dari sumu penjuru depan belakang kanan kiri atas bawah kita keselamatan perlindungan bila seorang membaca hal itu maka diselamatkan oleh Allah tapi kalau tidak membaca datang sesuatu yang menimpa diri dia sebab dinukturat tabarak wa ta'ala begitu juga kita tidak tahu di mana virus corona itu ya yang tidak terlihat maka kita berdoa sebelum terjadi sebelum menimpa kita keluarga kita anak kita berdoa nah karena doa sebab untuk menolak hal itu berdoa, maka diajarkan berdoa nah kembali kepada Allah maka kita telah berdoa berusaha menjaga semuanya, maka serahkan diri kepada Allah jadi itu maksud bahwa doa itu tidak bisa menolak takdir, tapi doa itu bermanfaat, maka disuruh kita berdoa doa umum ni astajib lakum ya, kata Allah berdoa lah kepada aku misalkan aku kabulkan akan ditaburkan Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah subhanahu wa ta'ala kemudian doa itu adalah senjata seorang mu'min untuk meraih kebaikan dan menolak berbagai kemudaratan, semua kemudaratan doa maka setelah kita berusaha kemudian berdoa, kemudian tawakal ada tiga kuncinya berusaha, berdoa, tawakkel Udah. ini kunci hidup usaha doa, tawakal Kemudian siapkan diri untuk selalu pasrah apa yang terjadi. Empat kunci hidup ini orang akan bahagia, akan sukses. Dia telah berusaha, mahu berusaha. Tak cukup berusaha, Enggak doa. Setelah doa apa lagi? Sudah serahkan pada Allah tawakal pada Allah. Tapi telah tawakal, semua pasti akan terjadi. Kalau terjadi apa yang harus dihadapi? Di sikap kita. Pasrah dan riba sudah. itulah kebaikan Kebahagiaan Ini kunci hidup, saya ulangi Usaha, doa, tawakal Dan pasrah Ini yang Menjadi kunci kehidupan dan kesuksesan Dan kebahagiaan seorang hamba Nah, taib eh, Para misal rahimahkumullah Demikian, Allahu'alam yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini eh, Waktu yang tentunya Membatasi kita, mudah-mudahan Allah wa Taala senantiasa membimbing kita semua untuk seluruh kebaikan dan menjauhkan diri kita dari seluruh kejahatan dan kejelekan. Semoga Allah menyelamatkan kaum Muslimin negeri dan bangsa secara umum dan kaum Muslimin secara khusus negeri ini dari berbagai kejahatan termasuk ya, virus yang sedang mewabah. Dapatkan ya, pada saat ini virus corona dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan tapi waspada persiapkan diri banyak berdoa biasakan hidup sehat ya makanan sehat pakaian tempat tinggal ya dan untuk selalu ya mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang mungkin yang terjelek ya yang nampak bersarik pada Allah subhanahu wa ta'ala terus beraktivitas seperti biasa solat jangan tinggalkan ya, dan terus menjaga batasan-batasan dan hukum-hukum Allah insya Allah akan menjaga kita ihfadillah yahfadzik jagalah Allah Allah akan menjagamu bagaimana menjaga Allah laksanakan perintah Allah tinggalkan narangan laksanakan syariat Islam ini ya, salat, kemudian baca quran zikir lakukan yang baik, tinggalkan yang jelek tinggalkan dosa dan maksiat inilah Allah akan menjaga seorang hamba inilah yang harus kita perhatikan menjadi bekal kita mengarungi hidup dunia ini terutama dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini Allahumma amin, demikian Allahumma amin Sawal Allah wa sallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahabih wa sallim. Dan akhir doa'ana adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallah ma bihamdik. Aishadu illa illa illa anta ista'firuka wa atubu ilai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.